Хоч би в колгосп, без фотоапаратів, не для галочки. Або шофером у колгосп, хоч на півроку, на весну і літо. А сам потайки вестиму щоденник. Напишу оповідань «Характери». Втім, це вже було, здається. У Шукшина? Ну, щось інше, але в цьому плані з життя. І серію статей «Записки колгоспного шофера». Здорово, правда?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 як откраяти жирніший шматок. Так я їм скажу. І вони зрозуміють. Я розбестив їх легкими грошима. Думалося, ще одна книга наспіх, а справжня сотворю потім. Я не розумів, що богиня Муза зради не прощає. Я думав, що з нею можна, як і з Ксеною. Шість вечорів на тиждень з іншими, а в неділю вечір поліпшення сімейних стосунків.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 У мене стільки планів, задумок. У мене є цілісінькі зушити з темами книги, які я хотів написати, але все відкладав на потім. Повтори, що ти віриш у мою рішимість почати все спочатку. Вірю, вірю, присягнутися можу. Дурненький, хіба ти не знаєш, що коли любиш, то й віриш? Без віри в людину немає любові. І ти всерйоз? Любиш мене? Того старого і поганого? Ні, жартома. Ти не старий і не поганий. Ти добрий. А я не так уже і багато зустрічала добрих. Мужчин. Я закохалася, мов школярка, з першої твоєї з'яви в театрі. А тільки ти не смійся. Ніколи не смійся, чуєш? Я не сміюся. Я тобі глибоко вдячний. Але тепер... Тепер я стану іншим. І ти мені допоможеш.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 А з Бермутом я завтра розрахуюся за послуги і скажу прощай, діду Гане, Навіки вічні. Не хочу тебе і бачити, і чути. І сигарети викину. Ну, бай-бай, сестричку Маргарито. Бо завтра багато над чим треба помислити. Почати усе спочатку, ніби заново народитися. Ярослав заснув. Ніби обіпнути лагідними маргаритними долонями що пахли французькими парфумами і тютюновим димом. Прокинувся під ранок.